«Якого стотисячного війська? Ти нормальний?» Езенові образився. «Не вірите? А порахуйте но самі. У дружинах українських націоналістів було дві тисячі вояків. Це ввіжей готові ройові. Чого їм варто десяток рекрутів навчити? От вам уже і двадцять тисяч». «Математик», – зітхнув Степан. «Ти давай копай, отут і домітки. А коли хлопець взявся за лопату, уточнив – ти сам скільки часу воювати вчився? Шість місяців. Ну от, шість місяців вчився, а маскувальну сітку на каску не вдягнув. Йой! Почервонів хлопчина і поліз до мішка. Степан з усмішкою спостерігав за новобранцем. Отак і двадцять тисяч твоїх вивчаться. Давай краще рекогноз зробимо. Поки щось видно. А потім вже докопаємо. Цього, сподіваюся... Вас навчили? Вони визирнули і оглянули місцевість Ну, доповідай, що бачиш. Загорожі бачу з колючого дроту, шпані Шерайтер. Бачу ще сектори кулеметного обстрілу позицій праворуч і ліворуч перетинаються з нашим. Бачу, вже наш передовий рів вирито погано, що він без загорожі і не готовий до оборони. «А що він прострілюється з нашого боку, бачиш?» Хлопець кивнув. «Чому так, знаєш?» Степан витримав паузу і, не отримавши відповіді, задоволено гмукнув. «А, кажеш, двадцять тисяч. От я і прийшов сюди, щоб навчитися, вперто заявив за нові. Ви мені розкажете, а я іншим. Виходить, ти теж хочеш бути ройовим і вчительці 20 двадцять чи скільки там тисяч? То правда». Для того і пішов був у військо. Щось у цій впертості викликало симпатію. Жаль буде, якщо його вб'ють, раптом подумав Степан і швидко відігнав цю думку. Він боявся прив'язуватися до людей у цій м'ясорубці, щоб відчуття втрати не стало надто болісним. Передня траншея – це не лінія оборони, а пастка. Вона меншої глибини і з великим переднім насипом. Коли ворог її візьме, він зупиниться і одразу ж буде під нашим вогнем і не зможе навіть втекти через той насип. А наступати ми йому теж не дамо. Зрозуміло? Хлопчина замислився. А росіяни хіба з того підступу не знають? Тут уже почухав потилицю Степан. Якщо чесно, я цього не розумію. Щораз їм роблять таку пастку і щораз вони у неї потрапляють. Кажуть, це через те, що у них весь час в атаку кидають новобранців, але ж тоді виходить, що новобранців вони зовсім не вчать навіть шість місяців. Артпідготовка з того боку була короткою і нещільною. Чи то снаряди заощаджували, чи сподівалися, що супротивник не надто міцно окопався. Степан заплющив очі притулившись усім тілом до бруствора, як завжди робив під час обстрілів. Бо що його видивлятися, своїй смерті все одно не побачиш, вона приходить зненацька. І щойно розриви пересунулися в тил, почулося. «Find Graft ан. одразу ж плече струснула рука молодого напарника. «Совіти йдуть». Степан розплющив очі й роззирнувся. Перше, що побачив, величезні, вирічені чи то з переляку, чи відзбудження очі Зеновія. Потім сконцентрувався на звуках, і на тлі артилерійської канонади почув виразне гуркотіння. Здається, найгірші очікування справджувалися. Цього разу все серйозно. Стрільці обережно висували голови з окопу. Танки сунули у напрямку невеликого гаю на правому фланзі. У полі зору вдалося нарахувати десяток гусеничних потвор, більшість з яких становили легко впізнавані за сулетом Т-34. Ближче до гаю повільно пересувалися також два важких КВ. 76-мм гармати, яких огризалися цілими снопами вогню. Скидалося на те, що головну силу цього удару доведеться відчути сусідам. За кілька хвилин з-за поза дерев обізвалися протипанцерні гармати. Артилеристи вдало вибрали позицію. Їхній вогонь з флангу відсікав противника від основного напрямку атаки. Головним машинам довелося змінити курс і почати перестрілку з гарматами. Але... Гарна п'ятірка, побачивши ускладнення, різко взяла праворуч, і цим маневром вже виходила прямісінько на позиції їхньої шиценкампанії. Степан опустився в окоп і зосереджено оглянув боєзапас. У цей момент зі з'єднувального ходу з'явився володарчик. «Відзіж? А як же? Чимай?» – він поклав поверх набоїв оранжера в Сигнальний факел для авіації. «Самольоти? І що вони проти панцирів?» «Маш міни!» «Дякую, що нагадав». А владарчик зник, не зреагувавши на скепсис. А напарник стурбовано подивився на старшого. «Що маємо робити?» «А як вас там навчали?» «Міни ставити? Вмієш?» Т так!» – цокнув зубами той. «Зрозуміло. Давай сюди». Зенек взявся до справи, ледь стримуючи дрижаки. Стань біля кулемета і гукни, якщо будуть близько. Степан виліз з окопу, підхопив під пахви дві залізні бляшанки і, низько зігнувшись, рвонув наперед, сподіваючись, що ворог не бачить його маневру. Біля дротяної загрожі впав і лежачи взявся за роботу. Для того, щоб вдавити у землю і загорнути багном дві тарілки, знадобилося кілька хвилин. Найгірше далося закладання запалів цих цюндерів. Руки тремтіли і були слизькими від бруду. Але врешті-решт вдалося впоратися і навіть розмотати неслухняними пальцями довгі дроти, що керували запалами. Готово. Насип Передньої фальшивої траншеї заважав зорієнтуватися, і Степан обернувся, щоб запитати в напарника, чи далеко ворог, однак не побачив його каски над бруствером. Від хвилювання відчуття часу зникло. Скільки минуло? Дві хвилини? Три? Він не міг знати, наскільки близько підійшов ворог, і тепер робив тяжкий вибір між ризиком, підвівшись трапити під танковий кулемет, або ж плазуючи втратити час і бути розчавленим важкими гусеницями. Проте у будь-якому разі кожна секунда зараз була на вагу золота, а тому Степан відчайдушно підірвався на рівні і, не озираючись, рвонув до окопу. Ззаду простукотіла кулеметна черга. Чи то здалося? Він навіть не помітив, що сам кричить, чи то схлипує, Аж поки не звалився на дно окопу і не зібрав щелепи докупи, щоб мати можливість запитати, де вони. Напарник скоцюрбився на землі і дрібно стукотів зубами. Зрозуміло, цей поки відвоював добре, хоч з переляку з позиції не втік. Степан неслухняними руками розібрав дроти запалу і швидко визирнув назовні. Те, що побачив, було неначе страшний сон танк знаходився вже зовсім поруч передня частина гусениць здається вже нависала над самим окопом видно було як земля піддається під залізними шипами і чорний дим вихлопу стелиться навкруги в одну мить степан шкірою відчув як десятки тонн чорного заліза валяться просто на голову чавлять втискаючи у мокрий ґрунт і вже напівсвідомо смикнув дроти. Вибух оглушив і кинув його просто на тіло напарника. Вдвох, обійнявшись у смертельному жаху, вони заумерли на дні окопу, серця калатали у скронях у єдиному ритмі, а може, то й було одне серце на двох. Проте виявилося, що їхній часті ще не настав. У дзвінки після вибуху тиші Степан підвівся. Зенек слідом за ним. Обережно визирнувши назовні, вони побачили понівечену вибухом ворожу машину. Зовсім поруч, але все-таки значно далі, ніж здалося переляканим очам. Одна змін вибухнула під самим днищем танка, і, вирвавши гусеницю, перехнябила його на правий бік, а друга підірвалася просто неба залишивши по собі велику яму. Почекавши, чи не подасть ознак життя екіпаж і чи не здетонує бува боєзапас, Степан озирнувся навкруги. Підбитий танк був передовим, він порядно відірвався від інших. Але решта поки що залишилися цілісінькими. Трійка насувалася на траншеї лівого флангу, а один виходив на позиції зовсім поруч, по праву руку. Степан обернувся до напарника. Той вже прийшов до тями і, бурмочи щось під носа, лаштував магнітну гранату. «Ти диви!» «Кинь ту штуку!» «На нього вже полюють!» Хлопчина визирнув назовні. З протитанкового окопу визирав володарчик, готуючись до атаки. «Давай стрічку, треба допомогти!» Хлопчина кліпнув очима, від чого його брудне обличчя на мить стало подібним до грудки землі. Коли танк підійде до окопу, ми відкриємо вогонь, щоб він розвернувся до нас і став боком до уші. Тоді той зможе вчепити гранату. Жах смерті, який вони разом пережили щойно, раптом відійшов, а замість нього прийшов спокій та тверезий розрахунок. «Фаєр! Кулемет здригнувся і застукотів, поливаючи броньовану машину, цілком, здавалося б, нешкідливим для неї вогнем. Проте екіпаж потвори не збирався пробачати нападу на себе і одразу заходився вишукувати ворога своєю гарматою це коштувало йому життя. Досвідчений поляк одним стрибком вискочив з ями, пробіг кілька кроків і вчепив гранату на корпус. Рахуй до семи, – вигукнув Степан азартно. У навчальних класах пояснюють, що цього часу цілком має вистачити, щоб солдат встиг заховатися. Щоправда, зараз мокра земля значно уповільнювала рухи, а проте владарчик блискуче підтвердив теоретичний розрахунок. Він уже встиг зникнути в окопі, коли вибух розірвав танку гусеницю і машина безпомічно закрутилася на місці. Залишивши полякові самому розбиратися з екіпажем підбитого танку, Степан переключив свою увагу на лівий фланг. Трійка тридцять четвірок прорвала оборону і зараз ретельно чавила траншеї та стрільців, розвиваючи свій успіх. Це було погано. «Слухай, хлопче!» – показав шагута рукою на броньовану тушу перед позицією. «Зараз піде піхота!» А цей покійник перекрив нам весь сектор обстрілу. Зенові кивнув. Навряд чи він був здатен відповісти щось у цьому стані. Однак Степан і не розраховував на відповідь. Збирай манелі, пересуваємося під танк. Там міна вже свою справу зробила. Менше буде копати. Під прикриттям броньованого корпусу вони швидко пробігли два десятки метрів і опинилися просто перед такими страшними нещодавно гусеницями. Залізо пащило теплом, але температура була цілком терпимою, і Степан першим пірнув під нижче. За ним просунувся і за новій. Добре, що совєцькі танки дизельні. Німецький горів би зараз як смолоскип. Степан розмовляв із напарником, не очікуючи на відповідь, наче із самим собою. Жаркувато, звичайно, але жити можна. Зановій з несподіваним запалом взявся за лопату. Цікавий, хлопчина, слово честі. Міна і справді зробила майже всю роботу. За кілька хвилин позиція для стрільби була готовою. І дуже вчасно, бо з поза насипу траншеї пастки вже чувся галас. На тлі загального гулу виразно чувся тонкий голос, який виводив. «Бля...» І за кілька секунд сірі постаті з вигуками посипалися з насипу, у рів. Вогонь скомандував сам собі Степан, дав дві довгі черги і озирнувся. На правому фланзі ретельно стукотіли усі кулемети, а от зліва, після танкової атаки, вцілів лише один: Дивися, ліворуч, якщо обійдуть, будемо відступати. У фальшивій траншеї нападникам було вже не переливки. Глибина по пояс давала змогу сховатися від вогню, тільки скулившись на дні. Про стрільбу з такої позиції годі й думати, а кулемети і міномети заздалегідь пристріляли саме туди. Пастка спрацювала.